دا دوو کاسانو باپ دي دا سفر او دا دوو دی راسه ناس رسولان وای ار راکی بو شیطانن شیطان یو سړی چې په سفر زی د شیطان دی دوه کس چې په سفر سره زی یو زې دا دوه شیطانان دي او چې درې کس سره ملګري ویني دا راکوندای یو غلللا مطلب دا دی رارې چې سفر دی یو کس نشه سبب ورته سم مساله یا خشی وی وی چې بیا خشی وی دغه مطلب څه دی په سفر باندې نه والا تاج په داد شته کې ما ځل کړی کار د سکار دا یو کار په سره شو دا بل یوازې په فاته پریشان نو یو کس د په سفر نزي کس د په سفر نزي او چې دريزي نو دا خسته جماعت دي نه دا مالي مګي یو کس د په سفر نزي دوه نزي امامي بوخاري الله پاقی ترجمک دی چه نه د دو کسو سفر دا همجه ایستی او آغا حدیث که چه کم رازی که نه چه دو کسا دی پا سفر نزی یو د نزی دا بی مراد حراموال ندی حال تشفقات مراد دی چه لکه کسی باب سفر الاسنین باب دې د سفر د غوښانو د غوښه سره په سفر زیاده جزو کوي کلا یې جزو وي به کلیه جزو د اچي شي سازره حشوی یو الیم دی هغه د خیال کړی چې د اسنین مراد دی یوم الاسنین دی یوه ورځ دا هغه چې سفر الاسنین دا باب دي سفر او د پیر دروازه اول ته دا, دا معلومات راي ده چې بیا حديث مطالعه دي نو مشکلات او تداخل شوي دي امام ابو حریری تراس کوي چې دا حدیث او د سرنامي سره سره د اړوند حدیث کې په يوم الاسنه مده له غالي چې د پیر دروازه سفر او ناسلي ک هغه دا دي چې مخ کې غلط شي وي د اسنه نمرت یو مر اسنه مرادة دی مراد اسنه نه مراد دی د وکسا د وکسا په سفر سره دی احمد ابن یونس قال قد دنه بشهاب غن خالد الخزا غن ابي قلابه غن مالک بن هويرس قال حضرت مالک ابن هويرس او د سره یو بل ملګری ودي راله المدینیت امخید د حدیث در شبیوی. یا سو رضی در پیغمبر علیه السلام مجلس صحبت ته تود، یا در چیز ازاو غوختش حضرت مانگزو ای پس وطن تا. نو رسول اللہ وطا ویزه لارشه کندو تود، ویزه لارشه، و جدا منظر تیم رای شکنن و آزان هم کوي اقامت هم کوا، و موز بجمع کوا. خالد، حضرت مالی گوی، ان سرت ذو اوږر زيدم واپس دار من عند النبي صلى الله عليه وسلم دغه پیغمبر علی السلام نه زه ترا د وکسان یو سور دیمه وسلاتيري کړ بیا دې واپس لو وکاله لنا نو رسول الله وي مونتا فقال لنا رسول الله مون توي انا ماتا و صاحب لی زمای و غل لنا دا مطلب چې یعنی ما را زمای و ملگری تیوی از دوکس دی سر تاوی و سفر زی و منی کهی نشده سفر سره منده از زینا چه دا منزو اخراشنو ازان کاوی و اقیما او اقامت کاوی ازان کاوی اقامت کاوی چه کمی کئی وليا امكما او امامتي ريو کتابو تاسو د کفایلتو اسلام مراد اکبر دی برابرونه یو صورت په یو ځای اسلام راوړو په یو ځای درته یو سور دی سبقونه او بیا سره لاړل نو په علم کې برابر برابر په اسلام کې برابر نو وتوي چې په عمر کې د منکم سره مشري د تیمماتي بابن دا یو بن باب دي سرنامک دي ال خیرو فی نواسیح الخير اده خیرو اسنه معقود تړلنی شوی دی فی نواسیح پتن دو داږي کې ال خیرو خیر ینا یوم القیامه الرزق یوم القیامه دی اده کا او جې د اسن ساته ډیر قدرې کوي عزت کوي ورې د دنیا چې څومره خیر دی او کډ اخرت خیر دی د دې په دا ټنډو کې پروت دي دا اسن ساتي نو خیر سره jihad چې کنه بیا پسې کې پدې باندې وکی د خپل اسلامي سره هغه حفاظت کې پدې باندې وکی هرکه چې غنیمت راوړي غنیمت نو دچا په زور غره وړي هم دې اسنو په لغه غره وړي کنه کافیران شي چکه وم په دې به ترجمه کوي چې باب اوندا یو باب دی ال خیرو سن شي دي ماقود تړل شو دی في نواسیه پتن دو داږي ال خیرو خیر نواسی جمع د ناسيه تندا ناسيه د غته دا د اسبري سر باندې لا ويختنی په ټندا را سوړن د پرنه داسې دختره سوړن دي دا وی پرې کول ندي یو دا وی ختم نه اس مپرې کاوي چې دا پټنډه باندې رخکته یوه چې د سړد د پاسي دا وی ختمو پیغمبر اسلامونه کړی دا د اس د غری گرمواري او یو دا له کې وختو د اس مپرې کاوي لکه دې باندې مشانه یو شی بلشه دګی شوري نو موین دا واسي یما د انسیه توندا د دې باندې راکم اصون اجری هغه لشه ودی په بنا پتان دو د لکی الخير <سؤال> و خیر، رستو براشي مراد د خیر نسر اجر ثواب و نعمت کافر لشکس مسلمانانو ته فتحه دا چا په ورته سېږي دلی او ګوره دا خیر به د کمی پوري وي اله یوم القیامه تر قیامت پوری امام البخاری په د دې ټکی نه معلوم که معلومي غدا خبره چې جهادم کله يوم قیامت پورې به جاری کا ځکه چې دېکي ونيمت ماوي کافير او نشکاست مسلمانانو له فتحه او ثوابونه در قیامت پورې شنو ثوابونه با کله په شهادت کنا معلومي القيامه پر جهاد ته ا حدث رسول الله ابن قال حدثنا مالک بن أنب النبي ابن قال قال رسول الله صلى الله في نواصي الخير ايام القيامه اسنشد با بخوده تنده دغيكي الخير اغا خير لنا يوم القيامه ما خدمت کوي دا ساته دا دویر تندوکی مال دی چه سوائی جیهادوکی و لکنو رو پیابا دا چاقا لگر اوڑی دا دیر سنوکو برکات بانده. خدسن خبس و مالاک لخدسن شعبتو غن حسین و ابن ابی السفر غن الشعبی غن غورت من الجاد غن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا الخیر معکوز فی نواسیح الخیر الی یا من قیامتی سید، سیدی دانا او دیکه دي سند کې د یو خبره کوي تیر سند کې شوبه وګوري د شوبه ش اگر څوک نه حفص نه حفص یېبني عمر نور احر ازه هغه سند عن عروه ابن یاد دشه ده نه د عروه سه دپلار نامه دي صاحلی جاء دا چه حفص روایت کړي لیکن دا بلوس ناس چې دا شوبن روایت کړي نو مداري د شاع د جعد په زې باندې ابیل جعد وای ابیلو جعد او دا روایت صحیح دی قال سليمان سليمان امامي کومای کوي چې سليمان وې ان شوبا هغه روایت د شوبنه کوي نو چا دا اخر طور صحیح نو غلط تاسوي ان عروه تبنی عبیر جعاد، بورا عبیر تکی بکی دی، عبول جعاد دی، جعاد ندی یو وطابعه او مطابعت کردی دی سلیمان مصددون مصدد را بی عن اوشیم، عن حسین، عن شعبی، عن عروبنی عبیل جعاد معلومی که دا خبره چې دا عبیر جعاد دی، جعادو دا ندی خدسن مسددن قال خدسن ياخي غن شوبه ده غن أبي الطياخي غن أنسن مالكين قال أنسه بوي چه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بغمبر علیه السلام وي البركاتو خير وبركات في نواسي الخير ده پتندو ده سنو كده رو راسون ساته ون يد ده جهاد ساته رسل نو دی که س بیا اندازي ثواب او بل داده شي اس د سره دشمن بم دن يري ني س نارو بم با غ باندې وي بابون دا پن باب دي انه که جهاد چکو دا به کم سنه ګوري ګو د کمي پوري بچايي نو تاسو دوي الجيhado جهاد چري ما دا, دا بچاري وي دا کافرو سره jihad دا بجایي ودې ته و نه غوري چې زمونږ د وطن بایچا دیندار دي یا زمونږ د وطن بایچا دیندار نه دي کړه دیندار وي او اعلان د jihad کوم وسره مرګري کیږي او کړه دیندار نه وي او اعلان د jihad کوم وسره دا بشاري معل بري کوي معل بري سره د دیندار په حاکم دیندارا دی او دا غصر جهاد دا زی اوم سیدا والفاجر او فاجر یو صره فاسد فاجر باچا دی بنا برامل سره دی و اغایلان دا جهادو کی اغصر و امزه مردتی آبا کبیل ولي دا قیامت افوری با جهاد ولي بی لی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وجه دا دی قول السلام الخیلو ما فی نواسیح الخیر اصون نشی دی سره نشی دی پات چون دو د ال خیر خیر اجر الصواب فتحه اله يوم القيامه, يوم القيامة نو چه يوم القرامه کوری خیر راله نو خیر خو بغیر د jihad نه راضی نه معلومیږي کله وخت کوری به د راضی علی حدثنا منعیمک علی او غنم قال قدثسنا غور و قبلل بارقیہ ان النبی صلی الله علیه و سلم پیغمبران سلام قال ابو دی الخير اسنشد ماقود تړل شوی دی لازم شوی دی فینواسیها پټنته دغه کی ال خیر خیر اله یوم القیامه القیامه کوری د قیامتapore خیر شو jihad بم قیامتapore وی حسپتا شوای را خیر سه شه ری چې د اسن پټانډه کې دی او یا اجر او ثواب دا اس بوز یو په ایمانه سور یو د کافه سره دا اجر او ثواب شو اول مغنم او بل غنیمتونه دا په دې عملي به شمار په نعمت وروی فتح وبدات ملوشي اندا بل وی باب ومن احتبس فرس فی الله دا باب دی دا فزیلت او دا صواب دا غشا احتباسه دا, دا احتباسه یوم نا دی وقف کولو چه وقفی کی وقف او یوم نا دی ساتلو دل دمانه کبی ساتن استر غسته او ساتی او خراکون ورکی چه خیل اصر کل جهات خراقی کنا و دې اسماني بلځلغه کوم jihad وکوم نن سهار ټوپک دي بنا ماشينانه باندې اول اغس لیدل او ور وخت را ليو غوړي او و دې نته لږه کې چې کله jihad یان ماشينزه به jihad کوم ها ابو هريره یقول اخي برو من احتوى فرسان جاءت او ساته اس رابطه که اصل فی سبیل الله فلارد الله ده ده اجر و سواب دیر بیاندازیده ولی لقوله ده قول پیغمبر علیہ السلام ده وجد قول پیغمبر علیہ السلام الخیل معقود لکا اصنجید تعلی شوید فی نواسیه قطن دو داگی الخیر لقوله دواجد دي قول اللانا شوامر رباط الخيل وأعدو لهم مستطاة من قوة ومر رباط الخيل مومنان تيار كيدا كافر دفار من قوة طاقت طاقتنا مراد تربية أو کافرو د جنګ پښینځ کافرو په مخابله کې ټریننګ کوي او بل ومر رباط الخین او ساعتند اسونو د کړه دې خلکو د مخابلي لپاره اسونو ساتي وړه قران مجید د اسونو صفت کړی خد د سنالی ابن خفسن کله خد د سن ایمن المبارک هغه اعظم د خدمو ابي سعيد قال سمعت سعيد انك جري يحدث انه سمع اباهر رجل انه يقول ابوه کلیه خبره کړي قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام او فرمایي من احتبس ا چا چ اوساتو فرسان اس یو سریری اساتی او فی سبیل الله ده الله پلار یعنی کداس له الله الله اصیح <العسی> غشت ده ده جهات ده پاره غشت ده فراک و خدمت ده کئی ایمانن بالله د وجه ده ایمانن فا الله اده کزما فا ایمان ده او ده اللہ و ده رسول فا خبرم تصدیق ده اوی او ویچه ده که خیر ده ایمانن ده وجه ده ایمانن بالله فا الله و تصدیقن او ده وجه ده تصدیقه یو واده هی او وادید الله دا اس د ساتن د اجر او د ثواب چې کمی وادي کړی په غ باندې ایمانی نو چې دا اس د ساتي او دا ایمانی دا دا او دای دا دا تصدیق چې الله مار دی اجر راکړي نو فإِنَّ شِبْعَهُ شِبْعَة موروالی ته وای موروالی دلته ته موراده هغه سټ چې به مړیږي نو اس و سشی ملې پې دانه مړې او بغایا مړې او ان شبعه بهشکا مړې دل داغي الکه غیا دې په خړا چونه دې په خړا او خلو بيدل داو ری دې دا یو بس کني کې وګوي مر مور کې وری او خړو بيدل داغو په کو بو باندې مړې دل داغو وروسه او حاشنه داغو اس جنه دغه اس جه حشلو کی او ابو له او تش بیتیازه داغو د دا دې حشنو د دې بول و و دا دا دا دا او د بیتیاز او اجر او ثواب فی میزانه داوی پتل د نیته دک یوم القیامه فرز د قیامت چ فدارت باندي د جهاد د فراسو سادی او د الله او د رسول په خبره دی یقینا وی چې الله ما له دون اجر راکې چه دا گیا دی پی اوپوڑا دا پاند گیا دا یو باٹی اوپدی پی اوپسکڑی خاشنی اوکڑی لیو د اوکڑی اجر او سواب باللستا پتلا دنے که که دا دا کئی اچھیبا اسم الفرس والحمار دا بلا مسئلہ دا علاکہ دے سارول نامی کے خودل دا سیدی کنی دی سید ده شوکیان خلق میدید، ده اصون تنامیگ دید، اتناسو بل رزویلیو کنه ده اب، ارسوک ده بود الحسیب اصو، چه رسول الله پید شپیه لارو، اگه کنه لارو بیا و پس راغن و اصتا دوینا ما و مندوبو، یا بل صحابی ده اغیی او اصو او اصتا با بوقتاده غالبان اغیتا به جرادتون به جراده، انا مای ولایخی یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خارو ارې تابع او یا يعفور وی نو دې سارولا بیا خاص کر اسنولا او خاص کر دې خرولا کنا نې بالکل دا څه ولا خبر نه اکثر چیزې میدار خپل وغاغان او تخ خپل وغیان او له سنډاغان او له باو اسم الفرس دا وقت دانا دنه که خو اصل ساتلې نامواله کې دي ولحمار يا خر دا وقت خر د ساتلې لکه کچر او غيله د في زيل من سليمان غن ابي حازم من حضرت عبد الله روایت کوي د خپل بلار حضرت ابو قتاده رضی الله تعالیونه ډیر مشان ولا صحابي دی د 68 د رسول الله وخان لاندې دیق ا ابو قتاده هم سره د حارث ابن ربعی که انه خرج کده ابو قتاده قوتو دا سوزله حدیث دی شو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره پیغمبر علیه السلام غالباً رسول الله عمره لته یا وحج لته نو دی وسره روان شو چیرې روان شونه په خلیفہ کې رسول الله محرام او صحابو محرمونه دځه او خلو نکړو دی روان دي نه ته دی اسی په رسول دیونه ولار شم بیا به واپس راځو دا دا, دا ملګری نو دا د ښکارو په دې سفر کې دم نو دا بو قطا دا او دا ملګری یو د دې حرام نشته او دا ملګرو یو حرام دي دا سره بیل روان نو ټلات ټلات ټلات یو ځې کې دم کوي چې ګوري د غړل مننه کې ټول غاړه ګونډه کې زيب را ښکارا شو دا هې ماري وحشینه دي د نورو اولی دا اوخد او د ابن دګی دلی ناخدا سویل دي په حالت د حرام کې چا د دانش ویل چې خکار دی اوس وی او د ګور او د ابو خداده فکر نه دي چې کله د ابو خداده فکر شو چې وای د خخکار دی ټو به ګره باس باندې سوچو چې باس شو سوچو چې اوبک تلانه شو نو دي دي مرګ ورو ته وی دا نا غو ته ویرو رازمن احرام دی په حالت د احرام کې د ښکار جنس ربا امدادب نه کې صح نشو بیا را کو شو د کعبې جوابشتو منډې منډې کې اخکاریږي چې وی و ورې وړو پوخی کو مخ کې تاسو یو څنګه خیال اورې وې تیر شویو دا مخ دروست نه خپ نه ده دا د پټا کړل شوی نه چې دا به رسول الله سره مونږه میلو شو غله بيو په دې وخه د یو خلک دا وخه ما خدیو خړاله دا یو نو سوي کیوا دا خو مونږه او حالت د کې مونږ د و خړه دا بس کیږي بیا رسول الله نتا پوسوګ پیغمبر تاسو سره وخه شتا ویاو وې راو نه موحریم سره دغه نوې ناکړی دلالت کړي او نه دته فود نه کړي چې غوږی اشاره دی او تا خپل خوخ خطر وک او موحریم خوینو بیر جایز دی ا انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ابو قتاده چې دی او تاسو سفر کې د پیغمبر علی السلام سره فتخلفا در رسول الله نرسل شو، ابو قطاده، ابو قطاده، صحابه رسول الله مخيرا ونبیل رسل شو، مع بعضی اصحابه، سرد بعضی ملگر و داغ و او دغ ملگری چیر محرمون، او احرامون کون کی و و همو، ابو قطاده، بخبل غیر محرم، او محرم، او محرم، فره نړدی مرګ وروولې دا خر وحشي یان څنګه نی زنګلی خر کغیت ازېبرا وی دغه خوراک جایز دی غبرک چی دی نو کولی دا دوی وحشیان خر زنګلی قبل ان یراهم اخدام نشی دی او وینيغه ابو قتاده لا نو لدلی ولما راوه کړ چې مرګ وروولې دا دی خو په حالت له حرام کې دی تارکو هو ندي پر خداغه ني ورکتل حتا تردي پور راهو را ابو خدادا چې اولي دا, دا غلا ابو قداده چې ابو قداده اولي دا د ليزوسره ټوک با فرسن له ندي سور شو پي اس له چې دا سچاو د ابو قداده او يقال لها وليك لذل دغ اسطه الجرادهو جراده او دقا ترجمه تلباب شو. ورد ابو قطاده استه او نامیه و جراده و رسول الله قنکار نکای جرک دا وانید او تا تانامی خیلم. مالیمی که سارو تانامی تیخو دل جیز دی. چه دی صور شو چه بگلان دی پادشو. فسا اله هم ابو قطاده سوالو کده چهر کلا چاپک خوراکی ایو ناویلوه چی دیوه که بوکاتا تصوتا چاپک داغو فا باو اوین کاروکار فتاناوالهو <سؤال> ناوکاتا فاکمللا واغس او فحمدان او هحملو را پخکار او فاقراه واغی مرکو سم اکلا بیا سم اکلا بیا بوکاتادا او هغه م algorithms واخاو خړل له خو معروش نو سپېمان شو چې من خو په حالت د حرام د خگار واخاو خړل فندم ندي خې سپېمان شو د خپل کار ولما ادرکوهم کله چې دوی را لاندې کړ رسول الله نو تاسو کې چې حضرت مون خو د سکه ورو کوت ول دمخت تاسو ویل رسول الله وتوي تاسو خو بوته نه نو کړې وینا وئی تاسو هو بو ته په دنه وروه کړي وینا تاسو هو بو ته اشاره نه وکړي وینا نو قال رسول الله وتوي هل معکم منه آیا شت د تاسو سره د دغې زنګری خره نشي اونسه شي نو قالوا او معنا انا رث سره دا رستنی خپش دړي نفا اخذها النبي صلى الله عليه وسلم راواغ اشتائيل في بمبر السلام ووقع لها سير ويقولنا اخذ علي بن عبد الله انه جاء فقال اخذ سلمان وعيسى قال اخذ ربي منا باسم سهلم عن ابيه عن جده قال حضرتي سهل ابن صالح صائدي ديواهي بن اي داغه ده دا سحل ابن سادي ساعيدي قال دي دا سادي ساعيدي کي كار كان النبي صلى الله عليه وسلم هو د پیغمبر علي صلوات و سلام د پاره فيه حائطنا وضاب سمون کي فرس اس زمون غابو حائط باختوی چې دیوال <سؤال> ته تای زمون په باغ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قصو جماอัลکا ساته لیکل او یو خال له له لحیف او ویني کې د باغ اصل <سؤال> لحیف ګور هغه د اصلی او نامه د رسول <سؤال> الله اصلی او نامه او د دا لوحیف لوحیف دالام پیر دا خی زور د یه قرآن دی یو داسی یو مدلی رست و رزینا غوصنا یاد که لخیفو دا خیف زیسا دا خی او درم روایت دی که داسی دی لخیفو لکر رغیفو لخیفو دا لام زور زیر او لخیفو لخیفو ندا سلور دا غشو لخيف لخيف لوخيف او لخيف ده نام واحد وقال بعضهم بعضي رابعان لوخيف نه وای هغه وای ال لوخيف بالخاء فحي مو جمع سروي نامه دا رسول الله ص نامه وتكي خدای شيبي وان در رسول الله سلام اكثر دا و د اوسو ته نامي دا سارو سره کسان مينې کوي نو مينې محبت دا جنابني و د نامي دي نا ریوزه یې د رینامي وي دا وی یو به وی د خویو خدستان اسحاق من ابراهیم سامره یا خیابن آدم قال خدستان ابو الأخوصی غن ابي اسحاق غن عمد من ميمون غن معاز قال حضرت معاز ابن جبل رضی الله تعالی عنہ حدیث بیانی خالده وی کنتو ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوما رسط صور دا پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی ردف دیتاوی چمخت بالکسی او رسط و پسی تصوری زوم رسط و سور دا پیغمبر علیه سلیت و سلام پسی علا که پسیشی ساروی علا حمار و حمار بانده پخار بانده تا زبار باروی رسول الله صلی اللہ علیه سلام پخار سورنی کرده وان دا عرب و خراب اگه دا سنو دکار دا دنی کتل دا دیکاره دی بانده چی یو سره سور که کنن و خیگگی و جیلی مدلی دا تایاد دی جاد وم وارو اړږي چې هغه بنیاد ډوري ته به کاروم شوړي نو دا غره باندې دی هغه تاسو خرابو چې لکه کاچا یزروم تورم 50 نه جوړې دی دی دی یو دا څنګه دې و اړو کشر نه هغه وخت یا چې دا په پیزا 200 نوسد رسول الله رسول رسوله بحر يقال له عفيرو چې ویلې کې دا غي تعفير ګوره دا رسول الله خر دې نامه وته دا عفير یو تعفير دی بل چې بل فقال رسول الله راتبي يا معز هماسا هماسا هل تدري ته ويګي ما حق الله على عبادي چې سر حق د الله پخپلو بندگانوعلکه د الله حق ومون باندې س شري د الله پخپلو بندگانو سري وما ل عبا او سر حق د بندگانو عليه الله باللهله باې د خپلو بندگانو صحتدي زمون الله صحتلي علکه زمون په حق ن دا صرف دا اغا کرام ده کرام <تصفح> شاو اغا واده کړی دا او دا اغا واده اختیعی شه تزا جنت جانت ترکومو دا قلتو ما و تووی الله و رسوله الله و رسول خقوی چې دا الله حق و خبر و بندگانو سده او دا بندگانو حق و الله سدي نو قال رسول الله را تووی فا اینه حق الله یقیناً حق الله عب <العبادة> الله بندگانودارري چې أي عبوه چې به وااض عبد کو د الله ولا يشر کو او نشرقيعبد ک بهيد الله سرشي اسشي د توهيد با بدي به کو د شلت نه الله داري چې الله يؤذب ان الله <سؤال> عذاب ورنکی د همیشه واری په شکل ملا یشرک به شیء هغه شاعت چې څوک د الله سره شریک ندی نه شریکای ز شیء د مؤہد دمره همیشه عذاب نشته فقلت یا رسول الله ما وتوید الله رسول افلا ابشرو به الناس ز خوشخبری نور کوم د خلکو چې بس الکا د توحید بابندی که وی بس جنت تبازه نو قال رسول الله را توی لا توبشرهم علکه زیر موار کوا ولی جنت هم جنت تکانانو پا جنت که خلوی وی فیت تکیلو دوی بسر پا دی خبر اعتمادو که چه بس من شرک نکو دا توحید بابندی و نور بخبی و غزه اعمال بنا کهی دا یس کیلو د کفت د کیلو دا دشه یس کیلو 3 دا بشری ها 3 دا ته سهیب نه دا بشری کی محمد رسول ان کله خدذا غندر سمیسو خدذا غن انس بن مالک ان دا ل رازی کلو دا پکیو رنوسشتہ دا دا دا دا دی به هرڅه چې د امالو نه خا حضرت یانه سوي تاسو حدیث دی چې یو ځل د شپه د مدینه په اطراف کې صحهبت आवाज شو د مدینه په حال کې باندې هراله چې خدا یسه سچلو شو اوس به ځانونه تیاری جوړ غوړتل پکار دی او کلی دی ورتل پکاره او جړګی کوي چدي خورو رسول الله او زه دا بل سري نه اسما غشت دي تالم دي غاله کټو لکتن د مدینه چاپیر را شو او د شپش بيارغی رسول الله وص اللهم را غاله نو تکلو ها نو دی ویکن فصن موجود شو ابراهیم او یرا بیل مدینه په مدینه کې دا ما دینینا بارس دا هیبت اوازو نوشو نفست آر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسوال او گخته پیغمبر علیہ السلام دابو تلحس ابنا فرس ان اس لنا چی زمانگو داب انا سیوی چی زمانگنا زمانگ اسو رسول اللہ رانا پسوال او گخته شلک علک داس راکی او یقال له من الحسن بوی لیکه د مندوب وګورل دا ټکی داس نامه مندوب وقاله رسول الله وقسیک شماره ان من فزا منګه ونیدو یو شهید د ابراهید دایم الکسو ملي د بیل ګولش نشتا بیا بوت الحسن دوی الک استنری ناس دریاب د دریاب و ان وجدناه او یقینا منگا امون دا دا اصو لبحران داریاب داریابن دا, دا, دا سی آوار او دیم دا سی آوار روانی او را طول مدینینا را تاوشو او دا سی آوار روانی بابو ما یسکرو دا باب دا دا حقی ذکر کولیشی من شوم الفرسی سپیروالی دا اصو علا <الاکا> په پا کې که سپیره اصوی کنی پا خزو که سپیره خزایی کنی او پا کورونو که سپیره کوری کنی یو حدیث نه دا گی چه سپیره والی دشتا لا شو ما اسلام په اسلام که چه کم ساری مسلمانی او دا آقا عقیده درست دی نا یو شی سپیره نگانی آقا وی دا خیر مالک او دا شر مالک اغایوواله فیصله د خیر او د شر الله کوي د دې وجه نه خزا کیس پیروال نشته کي وایو تم را واده خیر نه دی لیدري واس کیس پیروال نشته او دا رنګ په کور کې سپیروالي نشته اه یو طریقه کې دی درو کېشته خو هغه اضا سپیروالي نه کې دا اس پیرواله داري جساتی حجیهات بنگی اگر ثوابونو نه محروم پاجی شوی دخز استیرواله سدی دخز سپیرواله داده بیلماز ده دا. په داخلا قده دا. جنگی ده ټول کور په مخ خراب شته ده داس پیرواله خیر پک نشته د کورس پیرواله تنکور دی گاوانډیانه ده ګنی خراب دی دا سپیر والی دی. آغا سپیر والی ناشا آغا پی بدلی دی. نو فیسلی پی بدلیگی حا بابو دا باب دی دا هاگی یزکرو چی زکر کولیشی کم شایدی چی زکر کولیشی من شعوم من شا آغا سپیر د دا استی خدس اول امانی کالا اغبر شغیبن آن زهری کالا اغبر انسان من عبدالله انا عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه حضرته صاليم جزما بلار عبدالله بن عمر قال <سؤال> اغو <سؤال> بي سمعت النبي صلى الله <سؤال> عليه وسلم ما وغردل ده بغمبر اللي صلى الله عليه وسلم انما يقول اغيب بي انما الشوم يقناس في روالي شده في صداسة نغف درشينو كده في الفرسي یو پا اس که دی و المرآتی بل پخزه که دی و دار یو پا دی سپیروالی آقا پا دی دی تاسو بسوالو کې چی حدیث که خورازی چی سپیروالی میروالی نشتا دا چاس دا قید دا عقید مل رای چی دا سپیره دی دا مسایب درا وستل دا غریبی درا وستا دا گرانی درا وستا دا, دا, دا, دا نه دا په کافي رسول <سؤال> یو یاد ولغدي نو رسول <سؤال> الحديث کې را لجنہ سپیراوالي په د地址ینو کې دی د دې څه مطلب دی درس ته حديث نه دا معلوميږي مداري نو زنه هرکه دا هغه مطابق درې دغه کوي ايه په اسشکی نشته دا د حديث مختصر دی او کولو کانه او فرسکا فرسکا کاسپيروالي پبلشکيوي نولا كانه فيل فرسي والمره ودال نو سپيروالي و پدې کوي زکه چې بني ادم ټول جون دی سره دی چې سړي وي له جون دي د قاصري اثره خزه سره غور سره لکه دې درو کې نشته نو په نورو کې نشته موږ چې مشکات وي وسناس یبالته یو خبره کول او هغه مشت کتاب کې بیا سینګرا اوا دا یو همتی دغه کړې دسی دغه پیدا کړه چقال المشرکونه حالاً حضره یاب شبیبی وی چې قال المشرکونه چې المر اشوم فی ثلاثه سپیرواله وساسته بم ته مشکار کی داوی چې حلوا دی یا شی به لعن الله اليهود يقولون اشوم في ثلاثه الاده په يهود باندې لعنه تو کی اغوی داوی چې د سپیروالي په اړه کوي دا درې شي کوي نو تاسو چې حدیث مختصر دی یا دا مطلب د سپیروالي نشته دی او کوي نو په دا کې ووي و جون کې دې کې نشته نو په نوو کې یا دا خبره ده مشارکانو ده یا مراد د پیروالی نه ما وی تاسو وی مراد نه دي کم سره پیسې لري بدني مراد د پیروالی نه استانه چې اس د ساتلي خوشاله ګټه نه رسي موټر دښته د شراره او خلق بیا دره رواني او بجینریټر سورې آل پکې کډې کېداسره موټر دی او بیمار دی نه ورته نوارې کا په داسې موټر خیر پکې نشي خزا کې چې د سپیرواله دادی بچينه وروړي خزا کې سپیرواله دادی بلمازه ده په داخلا کې ده و کورخص ما وی دادی تنگ دی یا چې مطلب غوانډيانه د غري ګډ خدا زد دل نن مثلا مداغان معنا غلبی حازم دیناری غن سهله رسول الله صلی الله عليه وسلم حضرت انس الحوي چه رسول الله احاديث داري چه ان كان في شيء كچري ود اسبيروالي فرس کا پيوشي كي ان كان كچري ود اسبيروالي فرس کا پيوشي كي نو ففل مخ نو بیا بهوي په چا کې په خصه کې ځکه چې د سړ ټوله شپده دی سرئ فرې په س کې ټوله رې انسان د چا سرې دا سری ممسکنې او په کی کې فرس کا فرس کا کهپېروالی په یوش کنو په د درو کوي او د درو کې شتتن نو پهرو کې تن. <تصف>